Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi wassalatu wassalamu ala khairil khalqillah wa ala alihi washabihi wa, wa man walah. Allahun azzezele falenderojm dhe vetëm pritim ndihmë dhe falje kërkojm, ndersa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhamedin alayhi salatu wassalamu bi familjes tij, shokët dhe të gjithata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, po vazdojmë edhe sonte me lehen Allah të më ndonur me temën që kemi filluar në javën e kaluar. Kemi filluar të flasim për taubën, për pendimin dhe në pjesën e parë të kësaj teme, respektivisht në javën e kaluar, kemi përmendur tri pika që janë konsideruar si një hyrje e rëndësishme në kuptimin e kësaj teme. Andaj kemi folur për kuptimin e drejtë të pendimit, kemi folur për rëndësinë e tij dhe nevojën që kemi për këtë adhurum, duke përmendur atje se ky adhurum nuk është i ndërlidhur me periudhë caktuar kohore, por është realisht e tërëta e njerëzit e përfshirë në kët adhurum dhe kemi përmbyllur, do të thot, të ligjratën e javës së kaluar duke përmendur portën përmes së cilës Duhet të futemi në këtë adhirim ç'të sigurojmë vetes tonë një pendim kualitativ dhe cilësor. Natyje kemi përmendur se pendimi i të ndruar lazer nuk është i ndërlidhur së paku temat që po flasim për tani. Pendimi që ne po synojmë, ky adhirim madhror nuk është i ndërlidhur me mëkat të caktuar, nuk është i ndërlidhur me ndonjë obligim të caktuar që është braktisur dhe tashmë kërkohet nga neja të braktisim ndonjë mëkat që eventualisht kemi rënë te dhe kërkohet nga neja tashmë të kryjmë ndonjë obligim që kemi braktisur. Nuk është kjo e ndalitur me ndonjë e ndonjë, por është e ndalitur me gjithë ato që kanë të bëjnë me obligimin e ndalesa, qoftë të brendshme, që kanë të bëjnë me zemrën apo kanë të bëjnë me gjuhën apo kanë të bëjnë me gjymtyrët në përgjithësi. Dhe nga ky kuptim do të thotë sqaruohet edhe më drejt edhe më qartë ajo që e kemi përmendur se pendimi është fillimi i udhimit të sigurt te Allahu të, të mënduar dhe se pendimi është gjithashtu shoqrues i rrugës dhe se pendimi është fundi i sigurt i kësaj rruge. Prandaj nëse don vazhdimisht ta matësh veten tënde se se është ullëtimi itë drejtë Allahu Gjelle Gjelali hu shikaj e fillimin e ti dhe shëqruasin të në gjatë rrugës dhe në fund kur ta mundësën Allahu Gjelle Wala me dalë, me pendim dije se është përfunduar misioni ashtu si kurse duhet sad me lejnë Allahu të mënuar do të mundujem që të flasë për disa baza të rëndësishme baza mbi të cilatë ndërtohet pëndimi kvalitativë, cilësor i prënuar të ka Allahu Gjallewala i cili është shëqruas i sigurtë në ullëtimin tonë dhe të Allahu të mëdënuar i cili garantan logarithinje të letë për Allahu të mëdënuar dhe shpëtim ditën e takimit me te në takimin e kaluar kemi përmendur se porta e hyrjes në të ube, bëhet për mes njohjes e mëkatit. Në qëfë se njëriu nuk e një mëkatin si duhet, nuk mund të ketë edhe pendim si duhet. Dhe sa më si përfatsorë është njohje e mëkatit, aqë më si përfatsorë dhe tjetë edhe pendimi pas taj. Dhe për të theluar njohje në mëkatit, që të theluat edhe njohje e pendimit, Kemi përmendur atje tri pika që duhet të kemi parasysh sër thëna kujtohet mëkati. Dhe kujtimi këtyre tri pikave dhe meditimet e thyra do të thotë shkakton një farllë neverie dhe shkakton një farllë sqetësimi dhe shëmtimin ndaj mëkatis. E kjo neveri dhe ky sqetësim përbëjnë pastaj një fuqi e cila na largon nga graviteti i mëkatis drejt Uthimi të lirëshëm në botën e adhurimeve. Kjo është mërëndësime kuftu. Nga se në qofë se nuk ndash nga graviteti i mëkatit, sada që nuk i të shlarëth, ka me të rikë prapë të poshtë. Përne fëqia e kapsullës që të gjunë, du të me kone fëqishme. E nuk mund të jetë fëqia e kapsullës që të gjunë fëqishëm, në qofë se nuk e nje mëkatin. Andaj kemi thënë, ta njëshë mëkatin nuk do të të të të të të të të të të të tuja qëfartik e bërë, kjo është qështë e juëtja personala, por ta njëshë mëkatin në kupton, ti njëshë disa gjëra që ikim përmendur atje që kanë të bëjnë me mëkatin. E pasë e himi do të të të të të më të mëkatit dhe njuhi e mëkatit. Djetarët islam kër e kanë trejtuar mëkatin, pra pëthen po ju filan mëkatin, po në tërsi problemin e qëajtur mëkat, në tërsi problemin e qëajtur shkëputje nga Zotë i Gjellë Gjellë Alihu, në tërsi problemin e qëajtur rebelim dhe Allah të mëdnuar, në qëfar dolloj forme që ndodhë kjo dhe në gjandë dhe zhvillohet. Kur kanë fol djetarët për këtë problem, me të cilën ka fillu jetë a njëriut në tokë, dhe është piesë përbërë se e njëriut e pandashme, kur kanë filluar, kur kanë trajtuar diabetin më e mëkatit, janë qasur trajtimin të kësaj çeme nga kënde të ndryshme. Qoft duke përmendur ndarje të mëkatit në mëkate të mëdha dhe pasaj, kër më të vogla. E pastaj kur kanë folur për mëkate të vogla, kanë përmendur atje definicionin se kur një mëkat është i vogël dhe se vazhdimësia në këtë mëkat a e shndron atë të madh apo ndvogël. Gjithashtu mëkate të mëdha së lidhen këto mëkate sa janë këtu më radh, si mund ta diim kur është një mëkat i madh? Pastaj ndarja e mëkateve në formë tjetër, ato që kanë të bëjnë me zemrën, me gjuhën, me gjymtyrët, ndarja e mëkateve në forma të ndryshme që kanë bër dietarët e që ne nuk do të miremësohtemi me këtë punë në këto detale. Për shkak se mund të na zhvendosë nga tema morale, por nuk mund ta kalojmë pa përmend fare. Andaj duke kërkuar në trajtimet e djetarve se cila do të ishte forma dhe verzioni më i përshtatë shumë që sonë të jua me o prezentu, e kam gjithë trajtimi në Ibn Kaimit Rahimullah, i cili me të vërtit në mënyrë shumë specifike ka bërë ndarjet mëkatit, e që ndarje e mëkatit në këtë formë të alarmant t'yse nga qëfar duhet pëndohesh, dhe për qëfar mëkat është bëhet fjallë. Nga se të gjitha mëkatet njëtën tonë përdiqme, i kthejnë disa bazave. Nuk kam mëkat që veprojt në njërë të pavarun. E ka një bazë dikun, e ka një defekt. Pavarësisht e njëm në këtë defekt, apo nuk e njëm. Më rëndësirë se nuk kam mëkat që e bën njëri unit në kësaj bote, e që nuk ka të bëj me një bazë e cila atjërë defekti dhe në qovë se nuk shërohet baza dhe nuk goditet baza, do të ketë manifestim të mëkatit në dështajot njëtë në mënyrë, edhe pse bëhet mënyrat të ndryshme prapë betet mëkat. Andaj, përneve nuk është më rëndësi a kena mu pëndu nga ky mëkat apo nga ky mëkat. Përneve është më rëndësi që të largohemi nga bazët e mëkateve dhe që esenës edhe në gjurimi jonë esencial të mbetit adhurimin dhe Allahot ndërsa mëkatit mbetit gjendje emergjente e rrasyshme, e pazakonshme por gjithashtu e pandan nga jeta jonë ndaj cilat janë bazët e mëkateve e që në këto baza duhet gjithë mund të referojmë i të shikum gjendjen tonë duke e ndëllidur me atë piesën e fundi që kemi fundë në legjiratën e kaluarë I mësajimi Rahimullah thot se gjat shorshitjes së trajtimit të dietarëve të këtyre mkokave, këtyre dietar kanë përfundim se bazat e të gjitha mkokave janë 3. Shikon gat tu ndarë të mdhaja ndarë kë ka ardë 3ën bazat e mkokave. Baza e parë Burimi kryesor i mëkateve numër 1 është mendja madhsia, kibri. Ë manifestuar në forma të ndryshme. E kur e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çka është kibri, ka thënë refuzimi i vërtetës dhe nënçmimi dhe përbuzja njerëzve. Veçkjo definicion tjet hap mjaft në kuptuar pse është kjo baza e mëkateve. Por ne nuk do të clasme sonda për Kybrin Por ne kurdojm të pendohem i pendim kualitativ në kuadrë të kësojtime që po flasim Dua që të shikujm se mosval qarkullon në zemrën ton qarkullon në brendin ton do një thërmi e Kybrit E moslas do një grumbull thërmish apo do një sup e ma dhe e Kybrit Apo, apo Allahu na ruaj jetë edhe ngjyrim i brandisë ton mendjemësisia. Dorse Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë ai që vdes duke pasur në zemrën ti një thërmi të mëkate të mendjemësisë më i pa mundë sot hyr janë xhennet. Ajo është i rrezikshëm. Prandaj kjo është baza e parë. Baza e dytë e mëkatëve dhe burim i vazhdushëm i mëkatëve është lakmia dhe pangopsia. Të gjitha mëkatët që kanë të bëjnë me braktisën e obligimeve apo mëkatëve që vinë si pasoj e epshit burimin e kanë të lakmia. Në qovë se njëri u arin të asheran pangopsin dhe lakmin do të bimë si kurse gjethet në vjesht mëkatë të shumë ta, pa pas në ujnë me ullodhme tu. Por në qofë se mbetet lakmija, të i pendur nga një mëkat që ka reflektun nga lakmija, por burim më mbetet aktiv, do të asjen një mëkat tjetër. Kjo është mësim i jetës. Kjo është përvoj shumë vjeqara, studim, që kanë bërë djetarët me të undgacim, që të shpëtash nga shëmtimi dhe ekeqja, dhe epidemia dhe virusi i quajtur gjuna e qëtë nuk të len me i qëllësyt dhe si kur që kemi përmen është ndarje e rëzikshme mëstje dhe mëzotit është refuzim i kapjes për dorën e ti e që në qovë saj nuk të kap haraj e suksesin kjo është baza e dy të mëkatëve lakmia dhe pëngopsia dhe baza e trejt e mëkateve, burim i mëkateve të shumë të të ndryshme është zilia, hasedi. Këto trija, thët Ibn Kajmë Rahimullah, gjastudimit i ka gjithë se janë baza e të gjithë e mëkateve. Andaj, thët Ibn Kajmë Rahimullah, mendje mëdhësia e dini ku e shpiu i blisin. E dini, ku e ka qubë, mendje mëdhësia, ku e ka qubë, i blisin. I blisin ndërsa e dini lakmia çfar i bëri Ademit alayhi salam dhe e dini zilia çfar problemi i sulli familjes së Ademit alayhi salam në problemin mes dy vëllezërve për këtë arsye të ndër vëllezër bazë e parë që e përmendëm do të thotë kibri është i ndërlidur me gjithë dërë refuzim të vërtetës duke filluar nga besimi e kështë të më rap për nëjë bazët e mëzbesimit vinë nga mendimësia ndërsa bazët e mëkateve tjera që janë nën mëzbesimin si kur se braktisja shumë obligimeve si kur që e ceka e si kur është veprimi i shumë haramët të ndaluarave janë të ndërlidura kry e këput me lakmin Ajë që e rahatën lakmin, ajë që e rahatën pëngopsin, e rahatën, ajë din që e rahatën, dhe tjetër radën nga shumë më kata tjera. Dhe zilia të nërru dhezër gjithashtut, është baza e gjdo zulumi dhe baza e gjdo shkelet e tjetër të vijen nga zilia. Pra ndaj në një ndarje tjetër, ju e largësaj, ju për të zhvëndos, po për të plëcu së qarimin, Ibn Kajimi Rahimullah thot se në një sërim tjetër e bën një ndarje tjetërt më kateve në katërshe, nga tre në katër për nuk e largë duke thënë se bazat e rebelimit dhe largimit nga zoti janë e para kibri e kalzum qka është me ndimësia e dyta thot Ibn Kajimi zilija e treta është hidrimi dhe mlefi pa kontrolum dhe katër të asht epshë dhe lakmi janëve andaj thët Ibn Kaimi Rahimullah nëzbërtimi praktik të këtyre burimeve që ka ndodhë thët mendje mëdhësia e pengën nga nështrimi slenë më nështu qështë duhet të pengën one me shku me qitë krytë atje ku dikush e kështë më radha po one e one e pengën nga nështrimi mendje mëdhësia ndërsa thët Zilia e pengon nga pranimi i këshillës dhe dhënjes së këshillës. As nuk e pranon, por nga haseda se po përmirësohet dikush, as nuk e mëson as nuk i jep. Ndërsa hidhrimi dhe mllëfi e pengojnë gatrecia. Njëu kur është i përmbledhur nga hidhrimi, nuk mund të jetë i drejtë. Për këtë arsye edhe Pregamberi së rasëm kandaluar që kur gjykur gjykon mes njerëzve, mos të gjykon duke qenë i hidruar, por tjetë i qetë, që tjetë i qetë, që tjetë mundësi të da në drecinë si duhet. Nërsa hidrimi ndaj dikujtë, mlefi dhe uretja pa mundësojnë drecinë. Nërsa e 4 të ka thënë, epshi është aj që e pengon nga nga ushtrimi i lirshëm i adhurimeve. Shikosh ç'i ka thon? S'ka thonë peqë nga adhurimet, ai ka mundësi me bë adhurime, mirë po, mirë po, çë në mënyrë të lirshme, të kënaqshme, të bëj adhurimet, këtë e ka shumë të vështira. Për këtë arsye, thot Ibn Qayyim rahimuhullah, njeriu që është sprovuar me këto katër ose njërin nga ato duhet tjetë dënëruar shumë i kujdes shumë në tretim në kësaj, dhe duhet tjetë shumë i vendosur, nga se përvoja i vënkaimit në ledzim dhe sudim, është se zhvendosja e kodrave nga vendi i tyre, është më e letë, se zhvendosja ndë një burimi, nga këtu burimit të më katëve nga vendi i tyre, jashtë një riu të atër. Nuk është letë me e largu Kibre në atër njëri u mund të kamuflan të duket, por kur të tëllohet më fell, prap gjendë i shka auto. Nuk është let me e largu zilin, të nërgjëlletër, hasedin, nuk është let me e largu. Nuk është let të jesht i lirë nga prangat e zilis. Nuk është let të jesht të ajt që e kontronë lakmin e joj o ty. Nuk është let. Por kur të kaplan nga fletit dhe hutia, njëri u mëndonë së është pasru. Por alisht, Reflektimi praktik në një jetën e përditshme e dëshmon të kundërtën. Prandaj kush dan tjet i penduar tek Allahu Azza wa Jell, leti çaset me seriozitet këtyre tre burimeve, let meditoj dhe let hulumtan dhe let lexon dhe let pyet dhe tëra çka ka nevojë ta bën let ta bën që të pastrohat apo të mbyll këto burime që mos të ken ndikim në besimin e tij. Në bëlli burime që po e njëllosin besimin të në. Në bëlli burime që po e ndotin ambientin e raportet tua me Allahun a Zauzhen. Në bëlli nga se përderi sa janë këtu burime aktive të nërëllëzër, edhe raportet me Allahun rezikohen, por edhe raport me zvetë rezikohen. Nuk mund të paramendojmë raporte të këndshme, Nuk mund të paramendojmë të kalim qasët e lumë të ranadrojmë Malangële Walla, ndërsa burimi i lakmiz dhe i pangopsis është i hapër me dy dyrët e ti. Nuk mund të paramendojt një raport i mirë mes njerëzve, i sinqer, i vërtet, i drejt, një raport i këndë shumë, i knatë shumë mes njerëzve, ndërsa të dy palet e kanë të hapër burimin e zilis. E pa mund shmë është, nuk ka raportet mira me hasetë, mund të kamuflohet, të aktrohet, apo mund të shtiremi, përraljesht të duhemi, duke pas të hapur hasedin, është shumë vështir, apo të them gati dhe pa mundshme. Pra ndaj, kujdesu një përto, e që pas taj të vazhdojme piken e, e radhës, që ka të bëjme bazat e te u bëstash. E kuptu të bazat e mëkateve, në këto tri baza, ose zbërthim tjetër në to katër, nuk janë lartë, në gjasht me janë, ndërtohen të gjitha më katët, zhvillohen të gjitha më katët, mbjetohen të gjitha gjunohet, ndaj kush dënë t'i këput më katët, duhet të godet në rënjë, godet të mendimadhësin, si duhet, e atje kur të mësësh për mendimadhësin, pas taj e qëndë të modestia, e qëndë të, të pun tira, është të d godit e lakmin dhe kur kemi volë për lakmin kemi thënë se nuk mundet njëriu të qërënjost lakmin nga se Allahu ja ka dhonë por aja që duhet të bënë njëriu është të orienton ka duhet sa so lakman ka dunjaja lukma, lakman ka ahireti sa so lakman ka lavdatët e njerëzve lakman nga shmëllimi Allahot orientoj e lakmin veç ku që më teper kërkuat me orientu jo me e qërënjost lakmin dërso kur bie fjala për hasidin mos i le vën kurkun. Kudo që shesha që po shfaqet godet edhe kporta. Përveç në ato dy raste që ka thënë pejgamberi sa selam, pa tonu kanë zili, realisht nuk kanë zili. Kur e shet dikon që është put mira apo e që të kesh dëshirë që të jesh sikur saj, por pas skumena çaj me huba do çfarë e kapën. Edhe kjo është e rruar të tema të zjilis. E, e kur kur këtë kemi të qartë atëra pëndimit të në rolazër, duke qeni i badet ka që madh, i madhë, duke një pasë bazët e forta. Së kërse ndërtese e lardhë, apo nuk të mahnit lardhësia e saj në qovë se të tregojnë se s'ka bazë. Por bazamenti i fuqeshëm dhe i thelë i një ndërtese është dëshmi e qenë ndryshmërisë e saj, e jo lardhësia e saj. Pra ndaj pëndimit është një ndërtese ç'është e gjatë sa jeta jote. Nëse tham ç'shon gjatë 30së tësënda. Të Pendimi është një ndërtesë e gjatë përmes së cilës bartësh në xhenet. Do të thotë nikomë që kin taubë, ti atë në xhenet. Kaq e lartë është. Nuk është, nuk është e shkurtë. Duhet të ketë rënë stabile, qëndrueshme që me të marrë deri sa të dërzon xhenet. Duhet me të marrë deri atëherë. E për me të marrë duhet duhet të je çfarë? E qëndrueshme. E çfarë e çfarë garanton që ndrushmërinë e pendimit e garantojnë bazat e saj. Mbi çka ndërtohet një ndërtesë e fuqishme e qëndrueshme e quajtur pendim. Do të thotë këtu në bazat i ndëgjon këto, po kur të kur të bësh pendimin atje tash, po nëse nuk e ke paraqitur bazat dhe ndërton, atëherë këna mund të thit një tjetër ders. Po pat kjo më kujton një tip problem. Nëse dawn këtë më e mbyll një herë për gjithmonë sa ti e gjall, ndërtoi e mirë Allah. Ndërtoi e mirë. Andaj bazat e pendimit, cilat janë? Shtyllat e pendimit, ty i duhur çuje. Kuptojë ka të bëjë me rrënjët e pendimit që e mojnë stabile dhe të qëndrueshme ndërtesën e quajtur pendim. Baza e parë është Sinceriteti Nuk ka bazë të fuqeshme Në qofë se nuk ka sinceritet Par cilin sinceret përflasim Që pendimi të jetë për hirë të Allahot Që pendimi të jetë nga frika për Allahot Që pendimi të jetë nga turpi për Allahot Nga i këtu ketë me vëmendja Pendimi të jetë nga turpi për Allahot pendimit të jetë si pasojë e ruajtjes që mos të biesh nga kujdesi dhe rahmeti i Allahut. Ky është sinqeriteti. E jo të bëhet pendimi nga frika për njerëzve, nga frika për smundjeve e lën nitëqeja. Po pse i tutut mos pe ngjet smundja se s'e kishë në ata? Jo më pendon nga frika e smundjës. Kjo është pendim. Jo pëndim nga frika se të të tërprosh për njerëzve. Kanë do më bëtë disa e një mëkatë të ashtë jenallë se marë me bu më më më zonë njerëzve, me më pata një më koritë në sëndalë, jo këmë, jo, kështë pëndim ja. Një kush mund me londë, kanë njerëzve që i kanë brakë qizë do gjinohë, i kanë brakë qizë do gjinohë, nuk i bojnë, por e kanë për shkak shka shka të njerëzve, për shkak të fjallëve të njerëzve, Jo për hir të Allahut më duaj. Dhe në momentin kur fikën këto drita të njerëzve, atëherë hapet shtigui i mëkatit, që i bije se realisht nuk ka pendim të qëndrueshëm. Prandaj pendim për hir të Allahut, jo për hir të njerëzve, as për hir të autoritetit, as për hir të smundjes, as për hir të pasurisë, as për hir të nderit, as për hir të kurçkafit, për hir të Allahut. E baza e dytë e mëkatit e taubës së fuqishme dhe stabile është braktisja e mënjëhershme e mëkatit. Si po i thuaj Allahut, o Zot, shpëto më, është se ke zgjatur. Prandaj njëri për shembull është duke u zhyt nuj. Apo era thot ndihm, ndihm, nëse ose ka zgjatur. Ti thua, Xhera, Xhera dorën. Tani ne mujmë aji që nuk e jep mundin asë me e zga dorën, ka të të të stakë firëlla, ka të të të ndim, kam janë gjithë i për dorë, andaj, jep e mundin, që të shkëput është nga mëkati, dhe djetarët kanë thënë një regull të ardë, shumë regull shprezëdëns për neve, kanë thënë, në bazë të përpjekjes, të vje për krahja, e kuptove? Sa të bëshë përpjekje me u largu për një mëkati, pikresht në bastë përpjekjes të vje për kraja nga Allahu Gjallaj Gjerali huapëtën. Andaj, shkëputu nga mëkati, braktisën me njëherë, largu për ti me njëherë, nga se mbetjan mëkat, apo këthimin mëkat, pa dyshim se nënkuptan pa që ndryshme të u bësë nuk është e fuqishme, nuk është stabile. Gjithashtu baza e tretë e mëkatit është te çardhja. Të vije keq pse ka e ka të kanë ndodha ajo që të kanë ndodhur. Të vije keq pse i jaleu vetes së të rritshit është kësilli e rritjes. Do thot në mëkat, në rebelim, në pakujdesie kështu më radhë duke pas për asyqë të nërëleze nërë dhe motra se keqardhja është një element shumë i rëndësishën për pendimin me duhet të ndalëm të kja keqardhje pak më shumë se në dy pikat e para. Nga se sa më e fuqish me keqardhja, aqë më e mirë se ardhur pendimin. për qëfar mirëse ardhët pëndimit po flasëm po të këshëm ditë na mirësin e pëndimit nuk na u këshë nda gëzimi nga zemra kura me ditë qëfar begatiet ka ja për Allah u gjëlle vala dhe me qëfar lehëcimi të ka mundësu të pëndosh këshë të të rupe gëzimi atë asni begatit tjetër se si kisheli më korr vetë që më ta ep Allahu xhan lewale më ta pranuat të u bënat po pse na nuk na igzohemi pendimit po nuk është çashtu më fitëru. Pse mungesa e keqardhjes reflekton me mungesë të mirësadhjes pas ta jep. Keqardhja nga mëkati apo e sjell mirësadhjen e adhurimit? ndërsoso më e shtuar është kjo ardhjë as më ti përshto të mirë sa ardhjë adhyrimeve i gëzohet kthimi tek Allahu sikurse i gëzohet Allahu kthimin tënt tek të Ai e deni hadithin e një or se si i gëzohet Allahu xhallaula kthimi të një robë tek Allahu nëse Allahu i gëzohet kthimin të një robi, robi ka shumë e ky rob nuk i duhet Allahut për kur gjë E por Sofi është duhet të ketë gëzim jon më i madh se gëzimi i Allahut për mundësinë që na dha. Mu kthytë kaj shumë fish atë. E pse na spendim që kaq fort këtë gëzim? Për shkak se mungon fuqia e këqërdhjes. E si ta fuqizojmë këtë ordin për me tërë këqj? Kaq të vjen po. Jo, jo, ja, shumë këqj me të. Pse ke bogjuna? Ama shumë këqj me të. Çu se fuqizon njeri këtë ordin? Djetarët kanë thënë se keqardhja fuqizohet për mes tri pikave. Tri pika e fuqizohen keqardhjen e që është e domozdoshme dhe e rëndësishme dhe vendimtare për që ndryshmërin e pendimit. Pika e parë që e ushqenë dhe fuqizohen keqardhjen të ndërrua lëzër është Njohja e Allahot mëdnuar Sa ma te për e një Allahot mëdnuar Wallahi aq ma shumë vjen ketë që ke hub Për ato kura që e kuni ndon për ti atëm Për ato kura që se ke ngu Për ato momente që ke kaluar në hidrim në ti Sa ma shumë e një Allahot mëdnuar Problemi i njerëzve sët Problem bashkohor i njerëzve sët është Mungesa e njohja se Allahot mëdnuar Si pasoi e mungesë së një sallatu azhjan ka humbur turpin nga Allahu. Sa njerëzit shumë më tepër turpërohen nga njëri tjetri se nga Allahu azhjan. Sa njerëzit shumë më tepër ruhen nga njëri tjetri se nga Allahu azhjan. Sa më tepër ndoshta friksohemi nga humbja e autoritetit dhe e respektit për njerëzve se që friksojmi nga humbja e mshirë se Allahot a Zao Gjero qëka ruaj më sëtë më tepër a atë që ka të bëj me njerëzit a pa atë që ka të bëj me Allahon gjdo kosh për ne vëdim përgjigje qëka ruaj më shumë e këtë defekt që përna shfaqet në këtë ruajtje si pasuj e qka fitasht vëllaj kërë këpot si pasuj e Mos njohëse Allahu ta zogjë këtu. Njeri u ruhet në fjalët e tij, në çndrimet e tij, në tëshat e tij nga njerëzit, zbukurohet para tyre, hieshohet para tyre, parfumohet para tyre e kështu me radh, dorso kur bie fjala për Allahun xallahu wala është një shkujdesje, një pakujdesje marramendse, pothuajse nuk është askund Zoti i Tij apo. Prandaj në ka mundësi i njëranca me s'il kjeqardhja. Edhe sa ma si përfacore është njohi ndaj Allahot, mëllaj aqë ma më si përfacore është kjeqardhja për shkel në urnëve të Allahot gjelë e gjelë e një një urnë. Pra ndaj, pse as hapë të pejgamberi s'a sëllëm për një mëkat të të doket po, anë i dëmirë po që i kaqë? Pse? Nëse ata nuk kanë shikuar këhë mëkati, apsolitesh, kërë si kanë këtë Ai që i kanë bënë mëkatë, e atërë zë gjokone më gëdaftër. Pra ndaj, ene si bëni Malik, u tha, ta biinve, me njële, gjënëratës pas sahabëve, u tha, ju për i bëni disa vepra, që ne në kohën e pegamberit saosarim i kemi trejtuar si shkatëruse. Në këto vepra këna thonë, kush i bënë, këj maraj këj njeri. Nërësë ju me lehësi për i bëni, atërë. Nuk është fjale për më katë të më dha nga se të të të benë s'ka pas më katë të të më dha, ka që të përhapura. Por, humbja në amazit me gjemat, ka qenë shkatruzë për sahabët, për njerësat është nërmale. Shikot dalimin? Nuk ka dalu dispozita shëriatike, as hukme, as dhja. Jo, Qa ja është një, që ato hadithë dhe që ata i kanë pasi, i kemi pasi dhe ne. E pse dalimi? Ata nuk kanë shikuar ka dispozita, po kanë shikuar, ka zotë i dispozitave. E sa so më shumë e ka njoftë Allahu në gjëllë lëvala, aq me madhje është duk, shkelja, ose mos prezenca atje ku a i kaftuar dhe a i ka thira. Për. E kështu mërodhë që dhe gjë. Kër i kaftuar Allahu në gjëllë lëvala për punë të mira, kër i kaftuar Allahu për punë të mira, nuk kanë shikuar të vetë puna, por kanë shikuar të mundësi e afrimit të kaj që e njojnë shumë mirë që ka i bjenë taj me kuni afërt. Prandaj, që ka në përshomë më qëfarë të thjësien një i njëri, krejt që ka ka i apë më njënaj, veç më njënaj, ju pësaj ka shumë, pa e kam prejkë në pikë dëpt, e kam prejkë në pikë dëpt, e kam prejkë, e pikë e dëpt e sahabëve të sëla ka qenë, pikë e dëpt, aty në konë më ju thonë, Allah u të falë. Mi thon Allahu të çon xhennet, ka çim pikë dot. Ke shumë kret më amarmë çt pik. Po jo gjithkush, ai që i ka premtuar sinqerisht pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Andaj m'i nei ka thon men zen ledh yukridullah kush po jap Allahu të borç, s'ka qyrimu bo, kush marq, ka allahu, une, po merr çka po bëhet. Allahu po konsiderohet borçli te ona, po. Po akon der më ma mas se kjo Allahu. Akon der më mas se kjo. Ska kështë më një më që ka asë qysh. Më rëndësi është se Allahu pa japë mundësin që me kënë bërslit e robi. Kë, kështë kë, një logik nuk e kapë. Allahu me kënë bërslit e ti. Qyshë mundët Allahu me kënë bërslit e ti Allah? Qyshë mundët? Kur krejtë këti me jetë e pasëri është e ti, apo? Por shikon mirësinë Allahu të së gjëtë. Kur e nje Allahun si bujarë, Kërënjeti Allah unë gjëllë uala si imë shërshëm Kërënjeti Allah unë gjëllë uala me cilësi dhe emërët e ti Syt i ke gjithë mund të këthyra ka haj pastaj, pastaj me syt këthyra ka Allah dhe me zemër të këthyra ka haj Prekë në dunja, nuk shemo që ka merë, pa ka shumë ha Ka se syt i ki dikun tjetër Problemë është njështë syt edhe zemër të të bald i kanë këthyra ka dunjaja ata nik çur mirë çka po ka çka po jap mos e shum mos po mvin mot nga se sot të thim e këty me ka Allahu xhalla uala nga se nuk ka pasaj motiv nuk e nje Allahu xhalla xhalla uafa kjo është për punë të mira po gjithashtu edhe është për mëkatet apo andaj diëtorët kanë thonë mos shikon madhsinë më shiko më e, e mëkatis por shikon madhërinë dhe madhsinë e atij që po i bën mëkat e pastaj është asaj çdo mëkat për ty është ndryshe nga jëndarja me hershme që ti ke pas parasys se i madha i vogull e kështë më radhë. Pra ndaj, Allahu gjëlle vualatë në rëlezer në një jetë në surin e njësa, respektivisht në tri jetë, fletë për gjendin e njerëzve që në bastë të mosnjojë se Allahu bon gjilohë. E që fartë Allahu përta. Në gjëni këta jetë me vëmenje. الله جل وعلا ثق يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا Ujadhlim në fsehu Thumme jes të dhëfirillahe Jegjidillahe gafuran rahima Allah u thët Jes të khfune minë nës Përpjekin maksimalisht të fshihën nga njerëzit Walla jes të khfune minë Allah Ndërsa nuk përpjekin as minimalisht të fshihën nga Allah O gjallë gjallali hua Ua hua ma ahum Ndërsa aje është me ta I shah i ndëgjan idhju bejjitun e mëla i ardhamin e l'kaul kur ata fshehurazi natën, thurin apo thurin, fjallë të ndryshme planet të ulta apo etë ndryshme që Allahun nuk është i knashir me to fshejn për njerëzve dhe bëjnë kurthe për të ju bëtë dëmë njerëzve bëjnë kurthe si të keqë përdorin pasurin njerëzve Bëjnë kurë thësi të dëmtujnë të tjere Së si bëjnë gjunane për tuk Por të fshirë nga njerëzit Vë hua ma ahum E Allah dhëtë, aja është me ta Aja për ishe Vë kanë Allahu bima ja ameluna muhita Ndërsa Allahu gjallë huala E ka në dorë Dhe i ka rëthuar nga të gjithë Thë anët Për punë që ta i vëpuj Ha entum ha ula Sa i fëqërim këhet, së më hanë Allah. Këta natën më shefen, ditën kër dalin, burat mirë. Burat mirë. Dhe ka musliman që i mbrojnë, nuk lenë, grinsë për të më ramit ta, po nuk i njohim na. Dhe kjoj e për shtype se unë bëllë kapitë lirë të zezave, se njëtës se më ranë veshë. E Allah u thotë, ha entum ha u la, po supozojmë që ju jo, Po, ju jo musliman që të ka lau fjale uve ka pesh, dhe dëshmije juaj të ka lau ka rëndësi, po, supozojmë që ju jo njetën e kësaj bote, po i mbroni, dhe po që dërën i pastyre, fëmën ju gjatë i lëllohë, anu mjëmë më lëkijama, e kush guzën të polemizën më Allahun për të jemë më lëkijama, e që të në më rëndësi, sët di kush të mbronë, ki kush të mbronë, Së dikusht lavdran, kikusht lavdran Në dërsa tje keq përdur Mbulesin e Allahu të varë Kautala Dhe se ki menin farës Ai po të shaj, po të në dëgjan Ai po i regjistran Regull, këna muzatet Allahu po të thotë nuk ka kërstim Ma i madhë, këna mu pa unë edhe te Allahu që kjo është kërstim Ma i madhë për më katarin gjdo kompeneve I cili në dyftirësi Shtirat i devat shumë dërsa Në brendi është dikushtet të të, të ka Allahu për tëtë, të, sa të durë më shëfu, sa të kishë shëfu, sa të dusht lavdrahu, sa të dusht falë, sa të kishë shëfu bë për krahës, onë edhe te kemi të kemi. E që atje, e atje kur të kone, onë e më ty ti kime pa kushje prapë. La ilaha illallah. Dhe që kej ka të mëru, edhe pejgambert, edhe dëvërshmit, edhe ulemat, ve që kej kur ju ka thonë, onë e te këna muzatit. E atër e shëti se, Allahu gjëllevala thëtë O më një kunu alehim o kila E kush do të bëhet Pas taj Kush do të bëhet pas taj Mbrojt si tyra Kush gudzan të polemizan Par Allahut për ta Edhe kush Gudzan të imbron par Allahut Gjallala Kush gudzan Po pas ti kërsnimi Allahut Gjallala prap E hap dherë në dhe pendimit edhe për, katka, edhe për këtë kategori dhe thot o men ja me lësuen kushve prankeq e u jadhlim në fsehu apo i bën padreci vetës padreci i ka pojnë gratë i vetës e ti duke u mashtru me mbrojtësit e jashtëm duke u mashtru me privilegjit e jashtëm me shumë të jashtëme të jashtëme prapë Allah i thot pëndohu e kësero dhe me qka e thirë me u pëndu i thotë Allahu Gjelle Vuala ku është kërkon falje, një gjithi lehe gafuran rahima, ku është kërkon falje të këllahu, allahu në e gjenë, s'ka ndryshua allahu, qaj më katë falësi dhe qaj më shershme është taj prapë, edhe për ty, në qofë se ti e nje allahu nësë është më katë falës, sartë e nje allahu nësë është më katë falës, qaj allahu bëtë për ty, sartë e, e i njëran allahu në dhe bën më kate, allahu nuk thotë un thot, unë e për të shokë, unë të tikin e muzat e jetë apëton. Qy është e trajtajsh të trajtan? Apo? Qy është e trajtajsh? E trajten Allahun të përëndësishëm, e dhajtë dëbën përëndësishëm. E trajten Allahun si falës, të falë, e kështë të mërë allafën. Pra ndaj, kjo jet është i qartë, përsharuar se ke që ardhe vijen nga njohi Allahun të azogjel. Në quf se një Allahun falës E Një Allahu mëshirues, e Një Allahu Xhelalu ala është përblyes, bujar. Chtohet keqardhja, pse më herët nuk përfitosha nga kjo falje? Pse më herët nuk përfitosha nga kjo mirësi e kjo bujari ose keqardhja? E çka nëse e ksa upton kët falje? Subhanallahu mos vet halli për mua ton kjo falje pa ta mundsi më upt. E kjo e sill keqardhja më. E dyta që e sill keqardhja është ana është njohje e vetë vetës dhe është një interesant shpesh e të djetarët këto dyja është kënë bashk njohje Allahot, njohje e vetë vetës që i bje se sa so ma te për e një Allahun aq so ma te për e mërë vërsh kushija e sa ma te për e një Allahun qëtojt keq ardhja veç një herën qëpë se të ka shku një qasë se këngu sa so keq ndi jesh se din që sa so keq kepsup se këngu një herë and kundrton kur ai vetvetas kushje e shesë soha në kur dosh më nguhejaftë. Niesh keq qysh e ngrojsha veten e ju jo Allahu në zgjatat. Nëse Allahu te barekute ala në Kur'an përmend se çifte njerëzit të vetvetës të atij që s'është kafir Allahun, s'është pastruar mësimet e Allahut, Allahu xhallahu ala thot wa kana al insanu ajula. Njeri është i gutshëm. Ti je i, i gutshëm e kusht nga nalsan, njohi Allah, të zonë qëllë, njohi Allah, të njohi Allah, të njohi Allah, të njohi punët, në ryshe Allah, të thotë, u a kenel insenu katura, njëri është shumë du e shërëngun, bajegi tu të të fukarallëkut e bujaria kërte njëfsh bujarin, kërte njëfsh Allah, si elkerim, si bujar, pasaj s'ko problem me kopratësi, në ko problem, se një me bua, 700 e shpasta e, të të të të të të të të kjo është numerikisht e pasoj thot hiqum numrat tanë ato tani s'ka më numra tani është bëngairi hisab tani është për hisab apo kurse pran këtë mbarueshem me Allahun xhallallahu i uamtë ama mos njohu i Allahut dhe mbyllen vetvete 100% bon koprac bën frigacak bën e psharak bën, bën gjithçka po njohu i Allahut apo e çet nefsën tek vërtetia ku duhet atë andaj thati ibn xauzih rahimullahu thot wallahi thot betohem me Allahun e mat Thot një natë, kumë qajtë, kumë qajtë me lënatë që mundë në themeni si me emush një deti lënatë. E qka ka unë qajtë? Thot kur e kujtoj shra qka i kombo vetës me vetën. Jo që më ka bo dikush, po që i kësha bo vetës u ne me vetën temë. Unë e qka i kombo vetës ti i me oqëtën. Kur e shë një qka i ke bo, qka ke hubë për një, një kojtë, lakmijë, zilie, ato që i tse ka ma erët për qka? Por kur gjë e që pobë? Përkori, prap ka ndodhë që ka Allahu ka dashtë. Prap e ke marveq ato që ka Allahu ta ka caktu. Prap, kur që ma shumë? Nërse e ke bo shumë dëmë vetëve të stonë nëpëm. A në njohi e vetëve tës, të bëndë që ti ruhe shë vetës. Nërse njohi e Allahu, të bëndë që ti dërzojshë Allahu ta zovë që lepë të. Dhe e treta, që e fuqizënë të në ruhe dhe dërën dhe motra, shtyllën e tre të pendimit k i përëmtimit dhe kërsnimit. Apo? Ata që ka Allahu Gjelle Ola ka kërsnu se i pret më katarët sa ma në mënyrë bimë se i qasë me këtyrë argumenteve aqë më te përfuqizot këqardja. Të kënjeriu pse ja ka liju vetës të ti qoftë edhe më një hapë tjetë më aferdenimit e Allah të manuar. E ju më te për. Shtylla e katërt e pendimit kvalitativ është, e para thamë sinceriteti, apo? e dyta thamë shkëputja e menjëhershme nga mëkati, e treta thamë keqë ardhja, dhe sërruan që fare fuqizën keqë ardhjen, e katërta është vendosmëria most i këthejheshma. Këtë kushtë ne e kërën i për para. E që shmuj mi garantu vitët që së këthejna mund mëkatë? të nërodhazër, të shumë të enë ato që ne garantojnë, për, për shka këtë kohës, duha të kufizohem në dy. Dy janë më rëndësi që të ndihmojnë ty të mbash premtimin dhe të mbash të gjallë vendosëmërinë që steshë më katë më korë. Dy janë më rëndësi. E para është ato që ka djetartë i kanë thënë lërgohu nga zanatë e vjetra. Në stu i si kurse, ujku që thujnë, qimin e ndranë, po zanatën së ndranë. I hujot jo, të zanatën rreje. Pa e ndru zanatën, apo nuk ka garansë për vërgjimësit sigurët më të utje në adhërëm dhe lajët, e qëfar zanatë e këna pasë, po të shumë tapëta. Zanatë me nejtë me njerës bëdihava që rinë atëm zanat me bajt fjall zanat me nejt gjëdnatën pa lidhje me ti kësa bahu zanat me nejt venet haramit zanat, zanat heki zanatet heki, ban, ban një zanat li tjetër tash tash ban një zanat tjetër pa e ndru zanatet nuk mund ish më ushkëpun nga më kati dhe njëri u që vazhdo në zanat në e, e, e, e, e vjetër është sikur se dikosht që është i lidhur me një litarë po që i nxanë më tepër, do të një litarë që si, sikur se lastiku që, zjerot. A i ik, ik, i, i këtë me katë me vite, po këtë i vjen në funi ati zgatës, e këtë në përën fillim. Të ta, bova kje e dikosht, më 10 vjetë e këtë me katë një përën 10 vjetë. Pse? Pse se ka këpua të ajtë në fillim. Aja kalon muzgata, muzgata, muzgata. Gjoj, kom muzgata, zgata, zgata, zgata, muzgata. Amë zgata e ka, ka ni kufi. Kur pofundon mundësia zgjatjes, çka ndodh? Nuk kthehet në gjys, kort. Provoaj elastikun, kthehet gjithmonë në fillim. Tkurrët më era ata. Ata nuk thënai, "Ne jap mrapa", por të thënë 100 rrapa ata. Por kputja e zonatave që është duhet, dhe fillim me zonata të reja që garantojnë vazhdimësinë sigurt është ajo që mundësën vendosmi të sinqert dhe dëvërtejtë për Allahot se të nuk e këtesh më kateve më. Po nëri i cili vendosë une, po vendosë i që nuk të në më këtë më kate, por rrëndë njëtë në shëqni, shkën njëtë atë vene, e ja po, hëndë njëtë atë faqe të internetit, shkën njëtë e rrugë, thotë une ku vendosë kur mos haram zbjelëm ma zënati qaj është, qaj zënati, ndrej e zënatin, që nëmë kupton, rrëj me tjërë njerës tash, tjëra mua bitë dushmi pas, tjëra ambicje, tjëra synime, tjëra plane, në qofë se dënë, mos mu këthi maptën, por në qofë se, është zënatin njejtë, krej që ka mundet me ndryshu është rruga, këse rrugës i bi, mama tjetërës, a petë që ashtë i kamera apëtë. Dhe e, djetarët kërë kanë folë për pikën e dytë që të mundësën vendësëmëri stabile, në thamë do të me vendohës më së më këthy, e para është drejë zë natin. Lërgonë nga adetit e këqia në të kalurën, që jenë të shumë ta. Të cilatë, kërë janë grumbullu, të kanë shtynë më këtë dhe e dyta që e përbënd këtë pik të fundit është zëtëroje mjeshtrin e sabrit më kate në po këse kërë bëha kja muzatit bëjegin gat me gjynohin atë duhet mjeshtri e sabrit se kërë nuk shkan me gjyks nuk shkan me dhun duhet mjeshtri qysh më nërgu prej duhet me di qysh me e zhvendoz vë mendjen qysh me e ull tensionin e nefsit që është me fuqizu zemrën, që me i rezistu. E kjo është mjeshtria, arti i sabrit, jo vetë sabrë me bo, që sabrë me bo është më shtërë nguënë më në, e, kjo është artë, sabrë, me mjeshtri, tu keshë më ljargu përgjënojtë për. atë. Ama, me mjeshtri, e cila është mjeshtria e sabrit, Ibn Kaimi Rahimullah ka thënë, sabri i cili të duhet për të i rezistu më katëve që mësë këthesh ma tje, thot, ndërtohet në disa shkache. Sabri që të ndihmon me i rezistu më katëve, nga se ju gjdo sabr të ndihmon. Njëri ka sabr, për shambull, ka njëri sabr që, subhanallah, krejt familja me i dek, ljotin se shabrë. Ka kështot, Sabërli, so, a po, ka, mirë po, nuk bën sabër përbër dhe që ka kusë duhet, ma dje qofte dhe thjeshtë, që aty sabër në ka të ligafëta. Bën sabër në është ta kushe dhe që ka mindon nga fatkecit, po nuk bën sabër përbër e përbër e përbër e përbër shikim, ose zotë në ruet edhe në punë përmërashmë, e këtë s'ka sabër. E qështë që i sabër i që atje që i dhe që në ta, a s'po bëj gjithë dhe kategori ka sabër të pasachem. Sabër në adhurime dalën nga sabër në fatkeci. E po, ndekon njerë që për shembul kanë sabër me i rezistu bëjegi i fëqishën mëkateve, për janë fatkeci nuk janë që atë qëndru shumë, më tënë, nga sa tjetë duhet një sabër tjetër që ndërtuhet në pika tjera. E na po flasim për rezistimin dhe mëkateve përjetësisht sa tjenë këtë botë, me vazhdu në atë deklaratën tënde se nuk do të kthehem më në mëkat. E duhet sabër valla. Se mëkati mos më e lëp shtyt lypai ty. Jon dikun. E buni vaka u zotat të qesh me sabër. Thati më kain rahimullah, sabr ndaj mëkateve. Durimi që të duhet, përmbajta që të duhet për të rezistuar rikthimit mëkat ndërtohet në disa sebepe. Pra edhe sebepe bash fuqizimi i njohjes për shëmëtu e shmërin e më katit. Apo? Sa so më prezent, dhe sa so më e fuqish më është njohje edhe dia për shëmëtu e shmërin e gjunajt, aqë më rezistent bëhesh. Për shambu, në qovë se një njeri, zotë në ruaj spravohet me që është në ndelet moralit. Apo? apo? Dhe është pranë bërjes e mëkatit. Jenë aktivizu të gjitha burimet e epshet dhe jë ja kanë byllë burimet e besimit dhe logikës dhe është pranë rames të mëkat. Nuk ka kush e larganë. Madin nuk ka fuqi rezistuse. Nuk ka fuqi rezistuse. Po në moment të fundit para se me bë mëkatin, i thuhet se personi është i prej kur me virus të saktum, vdekje prusatën. I gërditet në momentatën përshka këtë shëmë të e shmëris, apo përshka këtë shëmë të... e po përkute e virusën e gjëhënimet, shëmë të shmenë mëkateve, hidrimi në Allahut, gërditet të gërditet mëkateve, po faktë i që këto burimet e shëmë të e shmëris, zakonishtë, fiken, ose s'janë të fuqeshme në konë, kër fuqezohet epshe, njëri ju s'ka mundë si më rezistu, nuk ka mundë si më rezistu. Prandaj përshambull, nj Pranë një sasjet ma dhe parash, me më pa mësi veç me zga dorën, me milion ashtë një gjepë. Ka mundësi. Dhe në prang të marjes është, në moment të fundit, nështë 10 sekund të fundit, i thuet, je i përcilën, veç e prejka dhe marove, i gërditën parat e i e këdorën. Veç i ka që mi thonë, kumbet joshja, kumbet planifikimi që ka bëj, krejt binë, si shkon menja mu për asë një senë, nga ato që ja ka hieshu joshja, ta shveq i kujtojt, a jo ja anë e ardhë, e prekjes, ku s'du, vëtë ato, në po? <coughs> Kështë është në dë dënja, edhe ti, e fuqizën sabrin durimin për t'i rezistu, për atë së e ki t'fuqishëm, sa e keqë është kjo, për ty në t'armen të, të ndën dhe në takim malonë, a zë gjire, përta. E dyta që e fuqizën sabrin për t'i rezistu, më kateve, që më turpi ndaj Allahut, është frikë ndaj Allahut. Ke këto në temën vete apo po po i kalojmë si pikave të spa kuçi me ditë se çufto fuqizuar sabrë. Ai don fuqi, nuk shkon ai veç, spomoj valla oj. Unë po po munon apo spomoj? Jo, spomunë se sh, normalisht se fuqizuar, ti gjithmonë spomoj në komnet, a ke on grubuk? Valla çe ditë të gojë se kush nuk gjo. Po apo ka Allah? Ha bok po normalisht zon rënkom të ti për të bmuş më fol. A do njerëz nuk e fuqizojnë sabrë me kurrja. E lënë që është të fukare, zibidi sabrin. E të e dhëtë hitë së më bëj sabrë hoqë. Menjërë, e ke ushqy sabrin? Jo, që është sabrin më ushqy, edhe e li bukolla. Edhe sabre e ka ushqimin e vetë. Ushqimit i është bia për shëmë të është minë e mëkatit. Turpin dhe e laut, frikan dhe e laut. Je pe kanin e kështëm këti sabri. A kime pa po që është boshë rezistent, ma dje për lakmi, për balë kë Ajo që që fuqizon sabrin në mëkate të ndërua Allahu Zotë dhe Motra është dashuria ndaj Allahut Azza wa Jalla. Wallahi sa më shumë e don Allahun Azza wa Jalla, dën çka dën ai. Sa më shumë e don Allahun, aq më shumë u rran aq çai e u ran. Kjo rregull. Sy kryet tek çse bota kur ke vol për edhe për dashni kemi fol. Njeri kur e don dikon, fillon me dashur, e don, e don, bajagi shumë e don. Fyllant të një me darës, që ka dënaj? Fyllant në është të dhe përpara, ja kakojtë shumë një urshim, po përse këtisë që akona, fyllant të imës më kakojtë. Që është të njëjtë. E përshtab disponimin, dëshiren, qefin me, palin që pa e dënafëtën. Andaj, duhe Allah në azogjel, e shesë se qysh fuqizuat sabri, dhe bët rezistent, ndaj këthimit në më katën e kaluar dhe kështu ti e mban të sigurt vendosmërinë tënde për mos mukthy. Ka një kohë vendosmëria vetëm momentale. Unë e komentoj mos mukthy. E atësh na vazhdim jetën. E ka dashë kjo vendosmëria mos mukthy i ka dofa rregulla. Do do zanate mi kputa, duhet do sobrem i ushqyesve, veçashtu me me ne shkrim kjo pusbot. Kjo buret me duke ndërmarrë sebepe. E kur i ndërmarr sebepe. Atë vendosmëria jote për mos mukthjën është e sinqertë e vërtetë dhe e fundit që duhet përmen të përmend të ndërrua Allahu për atë që e fuqizojnë sabrin dhe të bëjnë rezistent dhe të bëjnë stabil në vendosmërinë tënde që mos kthehesh më por ta mbash ta u bën të pastër dhe të, të, të ndërshtme është respekt ndaj vetvetes aftë. me restrukturimit të vet. Kur i para digjinoi Dije se me gjdo gjuna, vëllohi e ke përbuz, e ke nënqmu vetën tonë e kërkën të tërmatejë për apëtu. Pra ndaj, ka njerës të cilët nga ruaj tje e karakterit dhe e autoritetit praktisë një gjunaat, opëm. Ju jo që s'ka qefë, po i rezistonë përshka këse qift jam, zbjenë kësi farë në regjë, opëm. Apo? Por shambull, njeri me morë, me morë pare, pa pak. Pa pak. Edhe dikush i apë, Një që nërë, apëta. E që s'ka që, apëta, për punë, temë, kjo punë është në në qëmemi marë një që nërë, apëta. Që arë nërdatë mija, zë du me të shyur, belë, apëta. Erë unë kanë, në thoi za, dignitetën e ti, zë bjenej, për një që nërë mundë zona, erë unë këta, apëta. Gjitha është dhë edhe në moralë. Jo përshka këtë frikës për Allahot, po përshka këtë karakterit të vetë e në raport më Allah në Gjellewale Allah të kanderu o birja dhejme para mënda qëfar pështnimi dhe qëfar nënqmimi jasil këti dherimi në momentin kër zhagitesh ka gjunaj kër për, për ullësh para gjunaj kër për, për ullësh para epshet kër për ullësh para kojtës e hum arsyen e hum vëdien e hum logjiken si dhe të jote jith jesht një rab me litarit të rjekun Kure është e vitë njëri kështu të cëpë, a qështu dukë nukur bëjë? Që e qështu vëmë? E qështu të një epsh të kanë gjitë një litarë, po të shetit në tonë, asë më pëjnalën arsyja, asë logika, asë besimi, kreti kanë pushtë një epsh. Po zgje dhe Allah këtë litare, bënë zotëni, bënë zotëni, bëhë zotëni, të mamë qështu dhëtë, rabë i Allah, njëri aj që Allah e kanë dëru. Pë Sa so ma prezente ki këtë kënari dhe dignitet njërzorë që Allah të ka ndërru me te, aqë më rezistent bëshë për balë më kate dhe fa. Sa so njërzë, vëlloj, ishe që e ka përdhost me dignitet, me karakter, me ftyr, me krejt që ka ka, me diploma, me pozita, me krejt që ka ka, për një epsh me ngopat, pa ja vlenë Allah të narë, me krejt kalkulimit e mundshme s'ja si vlenë Allah, nga se karakter dhe digniteti është, më i lart se çdo përbuzje dhe gjunjëzim para gjynohet atë. Për këtë arsye, hindi gruaja e Busufjonet kur ka ardhmë dha besatimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se do ta pason, do ta ndiej, do të bëjat në rrugën e tij. Ua ka marr pejgamberin do bes do besa. Një ndërto ka qenë e ka pas durrën e zgjatme ka pejgamberi sallallahu dhe ka thën Muhammedi sasa më japni besën se keni mëdhru Allahu një s'kemi më bo shok e kështu më ka thën dhe më japni besën që keni mërujë ndërin do nuk keni me dorën, dorën, më kont pamoralshme ajo ka qiu duar atë kur e ka qiu duar dash çëm poftë po çjo këto synë bëjë edhe këta ka njerë rasulullah s'kumpos besim hijnë Allah o në këto punë si kum bëhta ka qiu bën gruaja me karakter ç'bën këto punë këto para menda subhanallahu ka adhru idhë ka pas një, një, një, një, një drru për paravetit, qëto e ka drru zhveshën nga qdë vlerë qështënore që kanë qenë arabët në kua në pegamberi sallam, mirë pa, disa kufej kanë pas për për ty në për, për, për të karaktere njërzore, zbjena dë regja, Allah. Andaj, në qëfë se dikën e ndalë nga ramja në gjuna dhe nga zhagitja ka gjunahu, e ndalë thjesht diniteti ti, karakteri ti e qëti karakterit, e dignitetit dhe kënejt njërzore, me bom e ashtu edhe besimin në Allahun, e dhe këto pikë atira, e qëfar sabri bëtë kjo, bëllë bëtë një fortifikat e përthyshme, që s'ka më katë që gjonru kam hijat jandë. Andaj, kujtoj këto para gjdo më katë, e shese si fuqizohet sabri, si bëshë rezistent, me lehenë Allah të manuar, përbal më katë dhe përbal për këthimit dhe, dhe kjo të bënd që tjesh, i vërtetë i sinqert në deklarimin tënd në këtë shtyllë të fundit nga shtyllat e pendimit kualitativ vendosmëria që mos të kthehesh më andaj këtu janë shtyllat e pendimit kualitativ dhe ato ishin shtyllat e mëkatit nëse ndërtojmë kuptimin tonë mbi këtë shtyllë me lejen e Allahut të mënduar dot jime të penduar por pendim i cili do të thotë nuk ka rrugtje të përcaktuara në shtëpi e të knafsi Allahut dhe Janneti i tij. Kjo është ajo që ka bën me pendimin, do të vërdojmë prapë inshallah në ajo anlaşhme me këtë, tem, duke shëluar edhe pikat tjera që kanë të bëjnë me pendimin, duke tentuar vazhdimisht që ta, do të thot, ë shjellojmë dhe që ta cilëtrojmë sa më tepër kuptimin e drejtë të pendimit dhe sigurisht e kam përmend duke pas parasysh se jemi në prag muaj të muajit Ramazan që spaku të penduar dhe pendim kvalitativ të futem në këtë muaj e që pasaj të meritojmë Atë thirin hynore, ku Allah u gjëllewar atë gjëdënat, thot në Ramazan, se kaliruar njështë shumë gazjarë i gjëhnimit. Allah ju shpërbleft, Allah ju bëf të penduar të kajtët pasruar parati, në ruaj të laun nga gjëdo më katë i branshëm dhe jashtëm, dhe Allah në mundësof të jetuim faqebardh, dhe të vdesim faqebardh, dhe Allah të atakuim faqebardh, dhe mender dhe përgjithsi. Sallallam ala Muhammed wa ala Ali, sallallam ala sallam, sallam, sallam